Hej hopp allesammans. Jävlar, nu börjar jag för tidigt idag, men skit skitsamma. Välkomna Gjorde till fy. Nej, hey, okej. Okay. Fyrkantiga ögon ska ni vara välkomna till i alla fall. Mm. Uh, kickar igång det nya året, skulle man väl kunna säga. Med ett avsnitt som inte ser tillbaka på ett tidigare år. Ja, precis. Och förra veckan var jag sjuk, så då blev det inget mm. avsnitt. Nej, precis. Så det är ju faktiskt dessutom det första för i år då, gissar mm. jag. Det blir det. Ja. Perfekt. Ehm... Uh... Ja, hur har du haft det i början på det här året? 13 dagar in, två veckor typ. Ja, ja förra veckan blev vi sjuk igen. För ja, det hade det inte varit liksom sjuk sjuk. Man har haft symptom och varit lite förkyld. så där. Men inte så. Annars hade det inte varit pandemi så hade man ju skit i det. Mm. Men då, då var det sjuk två gånger sedan 2019. Ah, ja, okej. Okay. Och det var strax före julafton och så var det. Nu efter nio år. Mm, Okej. Okay. Så kan det gå. Ja, så jag var symptomfri i mellandagarna i alla fall. Ja, vad skönt. Mm. <laughs> Nej, men annars jag har jag haft det eh, bra så här början på nyåret. Jag är väldigt trött den här veckan och jag har haft svårt att eh, sova. Ja, det är samma här faktiskt. Konstigt nog. <laughs> Det går hand i hand ibland kanske på något ja, sätt. Men, så här, svårt Vi synkar att somna. med det där. Ja, svårt att somna eh, Svårt att hamna i djupsömn Drömmer mycket Och jävligt svårt att gå upp Jaha ja, Det är, finns ju bättre saker ja, om man men, säger så. Så, här, eh, så Jag får ställa klockan ganska tidigt Och så ligger man liksom i en halvtimme bara jag måste gå upp Och så går det inte Nej fy fan det är tråkigt Ja det är tråkigt men det är inget jag lider av så sätt. Det, det är bara konstaterande så att det är, jag klagar inte. <laughs> ja, vad bra. Lider då? Ja, nej men alltså, man har väl vänt på dygnet när man har varit ledig så är det inte så jättekonstigt att så första veckan när man är i arbete igen att man är till ja, morgonen. Så att Absolut. Det är ju väl mer en omställning. Sen har det varit en, svårast, en väldigt svår omställning eftersom Ja, det har varit det, ibland kan det vara så att man har svårt att somna liksom kvällen före. Mm. För att man tänker, okej, okay, men jag ska, jag ska gå och lägga mig tidigt nu, även om jag kanske inte är supertrött. Men jag kanske blir trött. Mm. Eh, och så går inte det. Och så ligger man och vrider sig och säger, okej, okay, men jag somnar inte. Så får man bara gå ur sängen och gå runt lite i lägenheten och bara i lugn och ro titta ut genom fönstret eller någonting. Och sen så går man och lägger sig igen. Då somnar jag. Okej. Okay. Men nu har det varit så i några dagar i rad Så jag tänker nu Nu måste jag väl ändå kroppen ställa om sig Ställa om mm. dygnsrytmen Så att jag blir trött när jag brukar bli trött Ja just det Så idag när jag åkte hem från jobbet Och satt i bilen så var jag sömnig Det är farligt det. Ja det är lite obehagligt faktiskt på riktigt Ja det är det Men det gick, det gick men, bra men, det, ska jag väl tillägga ja. ja det förstår jag Du sitter ju här nu eller Ja eller gör jag det <laughs> Mm. Jag kanske är inspelad och vet exakt vad du kommer att säga Och hur du kommer att svara på det jag säger mm. Nej, du har gjort som Alfred har gjort i Batman and Robin Och spelat in en algoritm av sin egen hjärna i ett dataprogram Ja, precis mm. Så Nej, Men så du vet så var inne i affären Och man märker också att man är liksom trött Det kan man ju vara men när man mm. är trött för att man inte har sovit ordentligt Det kommer att lösa säger Jag är inte du och orolig Ja, det är klart att det gör Det är ju lite helg snart Det går att ta igen då, tycker jag, ofta Men det räcker med att se Eller, eller ta igen Men det brukar hjälpa att ha lite helg, tycker jag Ja, men att det räcker med att se en annan människa Så blir man typ förbannad <laughs> Jag tycker ja, ja, jag att de kränker precis. ens personal space Fast man är inne liksom på... I, eller i mataffären Det är klart som fan det är folk mm. där Men man känner att nej, nu inkräktar du på mitt personal space med Men där. det, det, det som de jag kan tycka meter. kan hända Det som kan hända lite då och då Med sånt där, det är att Det sker alltid något märkligt När man är på det humöret Alltså Klassiken här är ju På konsum, mm. Som förriktade, det är en affär Jag förstår att de har folk, det är inte det Men jag tycker, om jag bara ska in Och ta någonting snabbt Ja. och är på lite irriterat humör då är det alltid någonting som blir fäppligt inne på konsum just den dagen Det hände idag, Tommy, fan <laughs> Ja, det är klart att det gjorde Först så är det ju en gubbe som liksom går och skiter i om det står någon framför honom, han går jättefort mm. med sin kundvagn, han körde in i en annans kundvagn och liksom säger ingenting inte ett ursäkta eller någonting utan bara liksom stirrar och går vidare och då tänker jag, mm. ja, kul från honom han kanske behöver en kram eller någonting. Han kanske läser på <laughs> Och sen när jag ställer mig i kö, och tänker jag: Men nu har jag allting på checklistan. Gött, nu ska jag bara liksom slappna av i bilen på vägen hem. Mm. Nej, men då är det ju en som står och fäpplar med ett sånt där kort som ska dras. Du vet, med magnet. ja mm. Och gör fel i början gör fel andra gången och sen glömmer att dra rätt kort mm. i rätt ordning och då känner man ju lite grann det, det är nästan det mest irriterande när folk fettlar med ordning på kort, om de ska ha rabatt till exempel mm. och fettlar till det med det, det tycker jag är irriterande Ja, för att det var ganska lång det var två kasser som var öppna och så var det en ganska lång kö mm. i den andra kassan och det var ju folk liksom i kundvagnar som stod i kö fast det bara var en person som stod i den kassan som... Och jag tänkte, varför står alla i kö här när kassan bredvid liksom är ledig och det bara står en? Ändå sig på, då kanske jag fattar, okej, okay, det här är en jävla person som kommer mm. att ta halva kvällen på sig och pröjsa. Det ja. tänkte ju inte jag på, så Precis. då fick jag ju stå där och jobba. Hålla god min. Det, det är ju inte den personens fel att... Eh, att det är krångligt Nej, precis Men man känner ju lite grann att, Men hur svårt ska det vara? Nej, nu, nu, nu får du allt rappa på Snart betalar jag åt dig <laughs> Ja, jo, jag förstår precis den känslan Jag är redo att offra mina egna pengar För att Få komma härifrån en jävla gång Mm, just det det var som eh, faktiskt en sak som nu när jag och Markus vi skulle ta bussen från Säffle. Och vi hade relativt god tid på oss att springa in på Willis eh, och eh, han sa, jag måste ha något i magen och sådana jävla proteinbar eller något. Och jag kände såhär, fan jag är lite törstig. Mm. Eller är jag det? Och sen när jag ändå stod där, ja, så tar jag en sån där knocko. Ja. Och så är det svinlång kö. Men de har sån här självskamning och det tänker jag, det är ju perfekt. Och så slår jag in den här jävla nokko då, när man har lite bråttom. Och så står det på skärmen. Köpen behöver kontrolleras av en kassavärd. Ja, det är för att det är åldersgräns på de där. Ja, det visste jag faktiskt inte att det var på just Nokko också. Det är, det är 15 år, tror jag. Mm, okay. det, det är det på energidrycker. Eller, ja, eh, men jag visste inte att den gick som sån eh, energidryck på det jag sättet. Jo, det är in jag i helvete med koffein i dem där. Ja, jo, eh, så är det ju. Men eh, jag tänkte... Ändå att den kanske klarar sig <laughs> Nej, det hörde han inte Nej men jag, så, jag har väl tänkt så här I många av de andra så är det andra saker också Som piggar upp mm. Alltså det är inte bara koffein i Red Bull till exempel Utan det är det här andra ämnet och hit och dit Så, det, mm. så, så tänkte jag nog okej okay. Men det, det löste sig snabbt Mm Ja, nej, jag, jag passade på att köpa en liten chokladbit bara och så sen mm. då pignade jag till så nu ja jag är nog rätt pigg trött i skallen såklart men det är det, det är ju alltid liksom. det är, oh, mm. fan. Mm -hmm. Ja. Och det är ju du, bra. Eh, ja, eh, vi ska ju prata lite om 2022 idag och vad vi eh, har att se fram emot det är lite spel och film och så vidare. Mm. Men jag tänkte höra en annan sak med det Jag har sett ett inlägg på ett forum Det är en person som söker ett spel mm. Och det kan jag tycka att Det är helt perfekt Om man liksom eh, Vill ha gamla Nintendo-spel Eller Sega-spel Då kan man fråga om någon vill ha mm. Om det är någon som kan tänka sig Att sälja till exempel Men här är det en person som söker Sekiro till Playstation 4 mm. Och så står det så här Hej, jagat överallt Efter Sekiro till Playstation 4 Men lyckas ja, men du, inte den jag har jag sett. Ja, ja, så jag tycker att Det är lite Märkligt kan jag tycka Och om man verkligen, verkligen vill ha det mm. Alltså det är inte så att det är svårt Att få tag på Det finns ju i butik Det gör det Ja, jag såg elgiganten och nät och nät har på lager hur mycket som helst. Men är det så att den här personen helt febrilt jagar ett begagnat exemplar för att spara pengar? Ja, så måste det ju vara. Ja, jag ska ändå säga, om man verkligen, verkligen vill ha någonting, så är väl inte 599 hutlöst dyrt. Men om man kollar på internet så verkar det ju inte finnas. Då finns det på. Är någon sida eh, som ska ha 1200 spänn för det. Ja, ah, okej. Okay. Det är ganska mycket faktiskt. Och eh, ska vi se, nu kollar jag annan snärare jämförelsesajt. Neka alla. Ja, då är det en ganska känd eh, elektronikaffär som säljer för 547. Mm. Och några, någon för 649, någon för 722. Ja, det är okej. Det är ganska dyrt då i och för sig. Men. Nej, men alltså, det finns ju jättemånga sådana på nätet som desperat letar efter. Nu är ju säkert inte nytt, men om vi tar ett nytt spel som exempel, att det är någon som letar mm. efter kanske senaste Call of Duty eller vad, vad det nu kan vara ja. till Xbox eller PlayStation förslagsvis. Och ja. Det är så himla viktigt att få köpa Det här spelet för den här 50-lappen Mindre Ja, det är häftigt Och jag fattar ju det Visst, många bäckar små och så vidare Om jag köper 10 ja, spel för 50 spänn klart. Mindre Så blir det 500 spänn Som mm. man kan lägga på Ett annat spel ja. Men jag känner också lite grann Det känns så desperat det är samma med såna här, här säljannonser när folk kanske säljer ja, vi ser det spel och de säger ja men 450 mm. och så är det alltid någon ja, om jag får det för 400 så, eller om jag, ja, om jag får för 400 så köper jag det direkt alltså varför måste folk alltid det är sån desperat prutning Ja, exakt Ja, det är märkligt Ja det var bara det jag ville eh, höra med dig. Ja, nej men alltså visst det finns kanske inte riktigt överallt men svårt att få ja. tag på så det tog ju några minuter för mig att bara fråga doktor Goggle och så hittade jag det. <laughs> ja, precis. Men om jag gör det igen då för att jag gick faktiskt inte in på de här nätkedjorna eller elektronikkedjan och kolla om den jag finns. Jag kanske hade har. lite fel med just det jag sa men jag har sett det också på men här har vi en. en jättestor Som rimmar på Pedia Parkt. <laughs> Ja Och eh, Ja Nej, eh, produkten är slut online Står det där, ah, precis. Mm. ja precis ja. Så okej okay. eh, Gör jag en till då Ska vi se Då har vi en som rimmar på eh, Pinsa Mm det var visserligen Xbox-versionen, men eh, vad står det om lagerstat? Beställningsvara. Leveranstid från mm. tre vardagar. Mm. Eh, leveransvara brukar väl betyda att det inte är i lager, eller? Ja, antagligen. Så nej, då kanske det inte går att få tag på överallt. Nu mm. var Xbox-versionen visserligen, men... Ja. Nej, men jag har sett det, i alla fall. Så kan vi väl säga, utan att jag ska kolla upp exakt var det var en gång till. <laughs> ah, ja. ja, sen finns det en Game of the Year edition för 197. Men då är det en Xbox Live-nyckel i Argentina. Ja. <laughs> det är fascinerande. Det finns så jävla mycket märkligt. Ja. Så ja, det kanske inte är superlätt att få tag på, men... Ah, nu följde det ju lite då. <laughs> ja, Men grejen Det som eh, jag tänker är L Alltså om du ska få tag på Då får du kolla i butik Ja, exakt, det kan man göra Men det är ju samma Med eh, Playstation 4 Kontroller, jag skulle eh, Beställa hem en eh, Åt min systers i julklapp mm. De ju mig fan slut Överallt Ja fy fan de gick fan inte att få tag på tills jag hittade någon butik på nätet. Och det, jag vill ju hålla mig till dem, Jag känner till inte någon ny butik. Om jag Nej, inte desperat, och det var i det här. Och det var inga problem. de skickade den snabbt och sådär och det var rimligt fraktpris och sånt där. Men att eh, det fanns bara en sort, och det var vit Pleasure 4 dosa Ingen fel produkt. Ja, jag tycker också att det är snyggt som fan. Bara ha. Fanns det vita det hade Det har jag lätt velat ha. Mm. Ehm, det var den enda som fanns. Alla andra färger helt slut. Överallt på hela nätet. Aj, Förutom i den butiken, just den färgen. Mm. Det kommer nog nya snart skulle jag säga För jag läste en nyhet igår Att Sony nu pumpar ut fler PS4 igen För de, de verkar sälja Nu när det är brist på Playstation 5 fortfarande Ja, men det är ju en sån grej Folk är ju ute på andrahandsmarknaden Och köper PS4 och Pro i väntan Och mm. med, med faset i hand Så är det nog värt Än så länge att ha en PS4 Pro ja. Det kan för det vara, absolut De spelen man spelar på Playstation 5 Eller man, jag, eller kanske fler är ju PS4-spel. Ja, jag tror att det jag tycker det pratas om sånt i lite andra poddar och på forum och sånt där att uh, det där stora spelet har inte riktigt kommit än. Men nu blir det ju ett par i år, i alla fall. Verkar det ju som. Så det, ja, och de spel um, som släpps, släpps ju till PS4 också så det känns som att mm. du har inte fått uh, valuta för pengarna för Playstation 5-versionen för att det är uh, PS4-versionen med högre upplösning mm. ungefär. Ja. Oh. Sen kan jag väl egentligen känna sig här att det blir lite den här diskussionen eh, varje konsolgeneration. För jag tycker eh, det tar ju alltid ett par år. Ibland kanske tre år innan de här riktigt tunga titlarna kommer. Och de verkliga jävla titlarna, de kan ju komma konsolens näst sista år till och med. Tänk på Last of Us part 2 till mm. exempel. Eh, så det här är inget ovanligt egentligen för den här generationen. att Det, det här har vi sett förut. I alla fall då med eh, Playstation 4 Nej precis och det var väl en del Sådana som GTA 5 Det var ju, fanns ju till PS3 också det, det var väl samma där också Men PS4 hade ju ändå sin killer app Ganska tidigt och det var ju Bloodborne Ja precis eh, Och eh, ja PS5 man har ju Demon Souls Men det är en remake mm, Precis men det kanske är så att det är 2022 som då är året Mer än ett år efter att Den här generationens konsoler kom ut mm. Så börjar kanske spelen komma ja, Eller så precis. fortsätter de med att vi släpper till PS4 Och PS5 Eller att det, ja, Xbox är ju ja, Den här funkar på Xbox One och den funkar på Series X Det, det, det mm. står bara Xbox nu Liksom på förpackningarna Inte vilken typ av Xbox Och det är ju schysst, så. Ja, precis. Men det är ju också samma där då. Okej, okay, det är ett Xbox One-spel då som går att köra på en Series X och så får man ladda hem en patch. Mm. Precis. precis som med PS4 Pro <laughs> som har patchar till vissa spel. Och det är väl typ mm. de versioner man kör på PS5 tror jag. Sen kanske det är någon som vet mer än vad jag gör som kan upplysa oss om att Nej men kör du till exempel God of War på Playstation 5 så är det mycket snyggare och flyter på mm. bättre än på PS4 och Pro. Då, då backar jag. Ja. Men annars känns det ju som att ja, PS4 och Pro kommer att hålla ett tag till. Det kanske är mer värt. Ja. Det här året hade det varit förra året eller när är när PS4 man skalpades som mest då hade det nog varit värt att köpa en PS4 Pro och bara köra på mm. den ett tag. Precis. Absolut. Men det är ju det är lätt för mig att säga nu. Det, ja, vis, ja, det, det visste så jag så ju klart. inte i slutet av 2020 direkt. Nej, inte jag heller. <laughs> Men jag tror nog att man kan nog tänka lite så nu också att det är fortfarande ganska svårt att få tag på Playstation 5. Men... Än så länge så är det nog ganska värt att spela på mm. PS4. Ja, just det. Ett tag till. Absolut. Ja, varför inte? Och apropå det här, också en sån här grej som jag tycker är jävligt konstig. att mm. Du kan köra med PS4-kontroll på PlayStation 5. Mm. Men du kan inte köra PlayStation 5-kontroll på PS4. <laughs> Nej, okej. Okay. Det går inte. Och då tänker man, ja men det är ju en ny generation, det är en helt annan typ av kontroll. Den har ju haptisk feedback och uppdateringar som den gjorde för PlayStation 5. Mm. Det hade jag väl kunnat förstå på ett sätt. Men PlayStation 5-kontrollen funkar kanon på PlayStation 3. <laughs> ja, det är ju märkligt. Det får man ju säga. Det är väldigt märkligt för jag funderade nämligen på det när jag, när jag inte kunde hitta PS4-kontroller att. Ja, men jag köper en PS5-kontroll då alltså den är ju jävligt mycket skönare dessutom och kostar inte mer så mycket Nej, exakt Det kanske är den här 50-lappen mer än vad PS4-kontroll kostar Men nej, då är den inte kompatibel med PS4 Nej, okej okay. PS5, PS3, PC, inga mm. problem Precis ja. Jag tycker det är dåligt Mm. Det håller jag med om. Men, ska vi eh, komma till skott nu då och eh, kika lite på spel som mm. ska komma nu i 2022? Ja, eh, bara en sak till. Jag mm. eh, har väl lite så här. jag läser nu att eh, det verkar under året komma en uppdatering till Playstation 5 i alla fall som gör den helt eh, bakåtkompatibel. mm -hmm. Inte bara med Playstation 4 och Playstation 3 utan även de ja, ännu tidigare konsolerna. Ja, det var väl ett steg i rätt riktning när Microsoft gjorde det från början med sin konsol. Mm, precis. Men då är väl PS1 och PS2 då då började det vara emulerat som på Playstation 3. Mm, säkert. Det framgår inte riktigt här än, men så är det väl. Eller, jo, det är klart som fan det är emulerat om det är en uppdatering som gör den bakåtkompatibel. Mm. Ja, men emuleringen är det, det naturligtvis helt okej okay på PS3, så att det är väl inga problem. Mm. Och eh, sen så kan jag också läsa här i samma nyhet lite snabbt. Jag tycker att det är lite intressant faktiskt att eh, de säljer sådana här eh, giftkort till det här Playstation Now. Mm. Men Sony verkar nu gå ut med en nyhet att de bör plockas bort från butikerna omgående. Och då är det många som tolkar det som att eh, det har ju ryktats lite i slutet på förra året att de har någon sån här eh, Game Pass liknande tjänst på gång. Mm. Och att eh, den kanske också då lanseras inom kort. Då kan det vara värt att ha PS5 för Game Pass är helt ju... Helt plötsligt, ja. <laughs> ja, för i början när jag hörde Game Pass så tänkte jag, ja men det kanske man skaffar. Vi får väl se. <laughs> ja. det, det är självklart för mig nu med Game Pass. Ja, man klarar sig inte utan nu helt plötsligt. Nej, och sen är det klart vissa spel som jag verkligen verkligen vill ha, vill jag nog köpa. Mm. Jag håller med. Och alla spel kommer ju inte på Game Pass Men det finns ju många spel Nej, på Game Pass Nej, inte alla, men kanske, väldigt, väldigt, många Ja, precis, som man kanske inte hade tänkt köpa Och som hade kunnat missa då Och köpt istället när Xbox Series X är retro mm, Som jag absolut. gör med alla andra gamla konsoler som jag spelar Nu med Game Pass så kanske jag inte missar med här liren Nej, exakt som Ja, men det här spelet pratar alla om att det är så bra ja, Men jag testar det då mm. Jag hade ju inte pröjset fullpris för ett spel Bara för att testa det. Nej, inte jag heller. Nej, men det kan väl vara klokt att eh, Sony har en sån tjänst också. Då är ju bara mm. frågan vilka tredjepartsutvecklare de får med sig. Ja, absolut. Det är att se. <laughs> För Microsoft, jag vet inte, det känns som att de har nästan lite exklusivitet med befästa. Ja, det har de ju verkligen. Um, Sen det är det klart, man ska ju inte bort de, stud de studierna som gör spel för Sony. De senaste generationerna har ju stuckit ut dem också, så får man väl säga. Men det är, ja, ja, absolut. Det är om de kan liksom göra något mer av det och liksom gå med på att kanske låta några av sina tyngre titlar komma direkt. ja Det, det har jag sett att det diskuteras till exempel om lite så här Ja, provperioder eller hur, hur ska man säga på så att du får testa det i x antal timmar eller minuter eller, ja. mm. och sen köpa till exempel du ja, skulle ju kunna göra det, som de här streamingtjänsterna en månad gratis ja <laughs> just det, ja, varför inte fast det kanske skulle bli några dagar gratis då kanske Mm. Ja, men jag tänker Om till exempel vi säger Last of Us part 3 kommer Då får du spela det i två timmar En sån lösning skrivs det lite om se, det som, ett, som ett demo alltså Ja, det är hela spelet Så du kommer så långt du kommer på dina två timmar Så För sådana demos fanns det ju förut Jag tror Resident Evil 2 hade ett sånt demo Sen vet Sen jag, jag tror inte mm. att det var hela spelet på demot Men ja. att du har en du, du, du har tid på det, du har begränsat med tid och spela så långt du kan. Ja. Och uh, undrar fan, jo, GTA hade ju det också. Första GTA, allra första. Ja, just det. Ja, det har vi pratat om förut. Ja. Och man körde och man har 300 sekunder på sig eller vad det är. Och bara mm. ösa. Ja, ösa precis vad man ville. Ja. Exakt. Och sen när man får spela full versionen och det inte är en tidmätare och man kan ha på hur länge man vill och bara bröta. Mm det var härliga tider Ja, sen undrar fan om inte demot till Rayman Om man använde sig av någon form av fuskkod, Så kom man åt hela spelet Aha, <laughs> okej okay. Och sen finns det ju ett spel till Sega CD Där man kunde få med Det var någon brittisk tidning tror jag Som, ja. där man fick med Det här demot när man köpte den tidningen Och demot var mm. på en cd och på demo så kunde du Spela första banan Ja Däremot så har spelet en sån här Level select kod mm. Så om du knappade in den och valde Level två mm. Så kunde du spela resten av spelet Ja, <laughs> Jävlar var grymt <laughs> Så de hade liksom De hade gjort en demo-version på full versionen Bara att de avbröt spelet När du hade klarat första ah, banan ja. Okej okay. ja, då förstår jag Ja mm. Men absolut Få spela spel i två timmar Det funkar väl mm. Det är... håller jag med om För det, kanske men... är, det är ju de spelar man inte spelar så mycket mer med och man, Nej men det här var ingenting för mig Och så är det bra så Nåväl 2022, okej men en eventuell Sån Game Pass Liknande tjänst till Playstation ja, det, det borde de ha nu om det ska mm. Om den här hypen ska hålla i sig Absolut Eller så folk inte blir så där superbesvikna efter hypen Att nu har jag väntat i två år på att kunna köpa en Playstation 5 Och så finns det inte någonting som ger valuta för de pengarna Det är ändå mycket pengar för en konsol mm, verkligen 6000 000 spänn, skojar man inte bort? Nej eh, På tal om konsoler och på tal om det som jag har sagt till dig så sent som tidigare den här veckan Så uh, har jag trots vad jag sagt Jag har blivit med en Series X nu i alla fall Jag sa ju att du skulle köpa en Jag var ju nere på Helgiganten Och köpte mm. en ny gamingdator i lördags Ja, men och det blev många så. Inne på lager mm. uh, Så nu ska jag försöka uh, Kanske då sälja min uh, Series S här Och se ifall man kan få någonting För den i alla fall ja, men Sälj den för uh, Två lax eller någonting Ja, jag funderar på det. Det är nog inga problem. Det, det är så enda som är lite kul. jag har inget kvitto och folk brukar ju bli lite så här stingsliga med garanti och sån skit. Men vi får väl se. Men har du inget eh, mail med kvitto? För jag får ju elektroniska Nej, jag, mail. Ja, precis, Eller elektroniska jag, mail, elektroniska ja, kvitton. Ja, jag tror att det kan ha fett plats bort, tyvärr. Men, men, det, det är som det. Men jag kan ju alltid slänga ut en fråga i alla fall. Ja. Ja. Men vem, vem, vem ska börja? Eh, nej men alltså, jag kan väl börja med lite film då, som jag ser fram emot det här året. Mm. Eh, och jag har suttit här och tittat lite på en lista. Och det kanske, jag ska inte säga att det klagas lite, men jag pallar inte att prata om alla de här var för sig. Så jag slår ihop de här till en. Mm. Det kommer ju en jävla massa superhjälte-rullar som jag tycker verkar vara sådär. Som jag liksom blir barnsligt förtjust när jag tänker på bara. Jag mm. uh, tar ut några. Jag tycker uh, det kommer en ny med Doctor Strange som jag tror fortsätter lite på det som händer i den senaste Spider-Man av numner, namnet att umma. För den heter ju In the, In the Multiverse of Madness finns en trailer ute. Det tror jag kan bli kul. Jag gillade det konceptet vid Spider-Man 3 Det känns som att det skulle Den, kunna utspela sig under en viss scen där också, om du förstår vilken jag menar. Mm. Uh, absolut. Varför inte? Att det händer en så massa grejer emellan, så att säga. Mm. Ja, ja. varför inte? Absolut. Uh, det jag tycker jag ska bli kul, den tredje Tor-filmen kommer också. Det gillar jag den andra som kom väldigt mycket. Den som mm. heter Ragnarök heter den väl mm. tror jag. ska bli kul att se. De, de var ju yeah, det var ju mer humor i den. Jag hoppas att de fortsätter med det att det kan liksom bli lite charmig humor så jag garvar jättemycket åt den andra Tor-filmen så det, mm. det ska bli kul. Sen skojar man inte bort Det här trodde jag egentligen aldrig att jag skulle säga Vi får ju på ett sätt och vis Två Batman-filmer En som är en helt nystartad serie Tror jag Som kort och gott heter The Batman Där man kan se trailen så där 200 gånger Och sitta och le precis hela tiden För att den ser jävligt snygg ut Så mm. det ska bli roligt Men jag säger också The Flash Alltså en karaktär ja, Han är snabb Jag tycker inte att den är intressant för Fem jävla öre, den karaktären Egentligen Men det ska ju vara lite tidsresor I den här filmen också mm. Och så är det ju naturligtvis då, Michael Keaton ska ju uh, Spela Batman igen I den ja, ja, just det, du vet hur du pratar på Ja, och det får ju det i alla fall att vattnas lite i munnen. Mm. Sen ger jag mig fan på... Det är ju så lätt att klampa bort sånt där. Alltså ja. att det blir fel. Att man inte gör det på rätt sätt. <laughs> så det är man ju lite nervös över. Kan jag känna. Mm. Men alltså, jag håller tummarna för att han hittar tillbaka till både Bruce Wayne och Batman. Den och, och att det inte är så där han är med i två minuter. Utan att de faktiskt... Att det finns ett större syfte med att han faktiskt är med igen. Mm. Då tror jag att det kan bli en nostalgifest för sådana. I alla fall sådana som uh, du och jag som kan jag tänka mig har växt upp med den Batman 89 som den nu ofta kallas för. Mm. För att man ska uh, skilja dem åt. Jag har ju kommit så jävla mycket Batman att nu. Uh, känns väl handen på hjärtat lite urvattnat men jag... <laughs> Vet, när det väl kommer trailers och sånt där och när det väl kommer lite information då kan jag ju inte hålla mig från att tycka att det här är jävligt coolt. Det är faktiskt jävligt coolt. Mm. Men jag känner att jag, jag orkar inte sitta och prata om alla de här. Så jag tog alla nu i ett svep mm. istället. Det kommer superhjältefilmer helt enkelt och jag tror att de kommer bli coola allihop. Ja, jag fick lite blodad tand där att jag hade sett Spider-Man att jag... Mm. Måste se fler De är ju, jag, jag tycker ju alltid att det är bra När jag sätter mig och kollar vad en sån Ja, och sen vet jag att både du och jag eh, Kanske lite mer du Om jag säger så, har ju sagt någon gång aha en superhjältefilm till Vad intressant Och det är ju någonting som jag tycker ju så också Men när man väl ser dem så är men, ju... nej, Ja, och jag Nu kanske jag inte har varit på lika många på bio eh, Nu eh, Av förklarliga orsaker, men som du säger, när man väl sätter sig i biosalongen eller för den delen drar igång Disney Plus som du har väldigt många så ja, det är ju med ett leende på läpparna nästan varje gång. De är sällan dåliga. Mm. Det är några som är klart bättre och kanske några som är lite mindre bra, men de allra flesta hamnar där någonstans i mitten. <laughs> jag hade till och med roligt när jag såg Spider-Man 3 med Tobey Maguire. Mm. Ja. Även om det var skämskudde uh, ganska många gånger. Ja, alltså den uh, ville lite för mycket tror jag, men mm. uh, ja. Men den funkar. Det var, alltså. det, men det, det är en sån här klassisk idé, det Jag tror där man uh, är det Sammy uh, Raimi. Var, var, hur säger man hans jävla namn? Ja, typ. Ja, uh, Sam Raimi Säger du? <laughs> ja, Nej, men det är sånt där att Eh, av någon anledning så eh, när jag försöker säga det namnet ibland så blir det ofta på finska. Imi Armas kan vi kalla honom. <laughs> ja, men det är Sami. <laughs> <laughs> ja, strunt samma. Men eh, han har väl pratat om det senare att eh, det var väl Sony pressade väl honom att eh, ta den filmen i vissa riktningar som han själv inte kände sig bekväm med. Och det vet man, det blir ju sällan om inte aldrig bra när man gör så. Så det kanske var lite synd. Han hade nog en annan vision från början. Då kanske vi ha lite mer fanservice än vad det egentligen finns plats med igen. Uh, ja, uh, en sån sak som jag har hört att uh, han hade nog tänkt sig den här Sandman-karaktären mm. och bygga ut en större story kring honom med det här med barnet som han mm. vill hjälpa och det. Men uh, studion sa, ja men vi måste ha Vennom. Han sa, men jag vill inte ha Vennom. Och till slut så fick han väl eh, ge med sig Ganska sent in I manusarbete och så mm. Och det är väl Tyvärr, det, alltså, det är ju den coolaste spider fienden det tycker jag väl Trots allt ja. Men det märks väl att Den hade kunnat göras bättre I den filmen Ja, tycker jag Det är där den skiter sig lite grann. Mm Och sitter och garvar ja. åt nu. Nej, nej men att det, att det bara är kort och gott så att det, det är väl där den skiter sig. <laughs> <laughs> ja, nej, men det är bara... Det går inte att uttrycka bättre än så. Nej. Så Nu har jag fått de här superhjältefilmerna ur världen så vill du ta ett spel så mm. eh, kör vi lite pingpong idag. Ehm, varje... Det känns som att det var tredje år eller något sånt där... <laughs> Eller med vissa jämna mellanrum Så släpper, släpps ett nytt Pokémon-spel mm. Och Pokémon är ju en sån Spelserie, det är som en Megaman Det kan vara typ exakt samma sak Om och om Och om och om, och om Igen, eller Superhjältefilm mm. För den delen ja, ja visst Om man tänker, jaha nu kom det till Pokémon-spel Och så känner man, ja ja Men när man väl sätter sig och spelar det jävla Pokémon-spelet <laughs> Så är det med ett leende på läpparna Ja. Det, det är ju det. Alltså, redan när jag köpte Pokémon Pearl och eh, jag tror Pearl jag köpte. Ja, det var det. Så kände jag ju redan då, när var det här 2008? Mm. 2007 kanske till och med. Så känner man ju också någonstans, aha, ett till Pokémon-spel, vad ska det vara för ädelsten den här gången? ja Med det röd, blå och röd och grön var det ju i Japan. Sen kommer Pokémon gul och sen är Pokémon guld och silver och sen så Sapphire, Emerald och Ruby. Och Pearl och, um, ja. Och, och Pearl of Diamond och sen ja, och sen känner man att okej okay, nu får det väl för fan räcka och alla är typ samma <laughs> grej du är någon Pokémon-tränare som bor hemma hos sin morsa går till någon ja, Dr. Oak liknande karaktär, du får välja mellan tre Pokémon och sen så ska du ut och fånga en massa Pokémon och vinna över The Elite Four, typ mm. Det är inte alla Pokémon-spel går ut på. Och nu har det kommit remakes på Pokémon Pearl och Diamond till Switch. Lite så här halvsugen på dem. Men Pokémon Legends så vet jag inte om man säger Arceus eller Arceus, ingen aning. Nej. Som kommer om typ två veckor. Ja. Ser för jävla trevligt ut. Ja, eh, har du sett det som har släppts idag? Nej, jag har sett lite gameplay-videos, men jag har inte sett det som har släppts idag. Nej, det var ju typ 18 minuter gameplay, typ. Mm -hmm. Något sånt. Som kom nu för bara någon timme sen. så jag tänkte, nu har du suttit och sett det och kommit på att du vill prata om det, typ. Nej. ja, Ja, ja. då får jag kolla på det sen då. Nej, men mm, det det känns det som att ja nu, nu har man gjort någonting med Pokémon-serien som man kanske egentligen skulle ha gjort för tio år sedan. Men fuck it, nu, nu finns det ett sånt i alla fall. Och det ser ju ut att vara typ som Zelda fast du fångar Pokémon. Mm, just det. Eller ja, Breath of the Wild och Pokémon. Ja. Och att du dessutom inte ska ha... Ja, du kan göra det uppenbarligen... Men att du också kan smyga på en Pokémon och bara kasta en Pokéboll till den. Istället för att du går mm. i gräset och så, kom, och så blir det som i Final Fantasy bara oj! Mm. Random encounter. Nu måste du. Ja. Och så fångar du Pokémon i en sån fight meny. Här verkar det som att du kan ja. kasta när du ser den. Och går mm. den inte. Det låter... att fånga, då får du fightas lite mer än så blir trött. Mm. Det låter som. Ett ganska bra val, tycker jag. <laughs> Om man nu ändå ska göra det som Breath of the Wild. Liksom. Ja, och Pokémon verkar kunna ge sig på huvudkaraktären också. För annars känns huvudkaraktärerna i Pokémon-spel ganska skyddade. Det är bara Pokémon som slåss mot varann mm. Så det såg ju nästan lite Souls-like ut. Ja, just det. Ja. Ett uttryck som jag inte gillar. Jag hoppas att det framgick att jag svarade med lite ironi i rösten. Nej men så det känns som att Ja, bra Nu blev det en utveckling Av det här konceptet Ja Så det, här, det ser jag nog fram emot Om jag köper mm. vid release Vet du fan Men jag kommer Nej. att köpa Kanske till påsken och sånt påsken Till våren Ja, nice Ja, det är perfekt då När det ja. blir bra väder Så man kan vara ute <laughs> Ja, precis <laughs> Jag kan vara ute Jag kommer inte vara det Men jag kan Nej Jag kommer ja, ha, jag kommer ha möjligheten <laughs> Mm och det räcker Precis. för mig. Bara jag har möjligheten. Sen när man gör det, det skit skitsamma. Det är det verkligen. <laughs> yes. Har du någon flimmer du vill prata? om? Uh, absolut. Uh, när jag uh, skickade den här trailern till dig så tror jag att du satt... Uh, din sambo var och uh, såg den här trailern samtidigt som dig. Om det var på tvn eller på någon uh, telefon. Men då i alla fall så skrev du till mig att hon sa... Vad fan är det där för jävla skit? Och det är väl så här. Egentligen så är det väl skit Men fan Vad jag är glad att Top Gun 2 Äntligen kommer Det är så att säga bra skit Ja, det är bra skit Och Det är väl bara att erkänna för sig själv Man ser väl direkt, det är väl i stort sett en remake Alltså de ska spela volleyboll igen Och de ska träna igen de ska gruffa Två personer på varandra Igen Han ska köra motorcykel Igen Men det känns som det spelar ingen Som helst roll För jag är så jävla barnsligt Förtjust i flygplan Som flyger snabbt Och Charlie Sheen ska vara med i en parodi Igen Ja det hade ju varit så jävla underbart Så att man vet ju inte vad man tar vägen och den kommer då nästa år Hot Shots 3. Han är ju rätt så jävla mega-cancellad så det blir nog inte så. Ja, nej. Så är det väl. Men ja, ja det hade väl varit hans redemption då. I så fall. Ja, eller om han inte hade varit ett as. Så hade ja, det kul så kan man, hade man ju också, så kan man också se det. Absolut. Ja, nej. Men... Eh, det har ju varit snack om den här filmen i så många år och till slut har man väl insett nej fan den här kommer aldrig att komma. Men så är det den skulle ha premiär om inte för förra året så kanske fan den till och med för två år sedan. Ja jag så tror den det var 2020 för... 20 på hösten. där. Eller? Mm. Ja och sen blev det ju pandemi och så har den haft lite andra problem hit och dit. Men nu då äntligen så framåt vårkanten här så ska den komma ut på biograferna. Och jag tycker att det ska bli jävligt roligt. Men den måste jag ju se. Ja, den ser vi på bio tycker jag. Ja, vi, vi, vi bokar det. Nu är det så. Ja, Absolut, det fixar vi. Japp, eh, Top två Man kan säga det är ju ett kärleksdrama som har gjorts ganska många gånger. Ibland så går de på high school och ibland så kör de bilar. Och eh, ibland är det som sista natten med gänget typ. Och i den här flyger de flygplan. Mm. Och då kan man fråga sig vad är det som gör att jag ser fram emot den här så mycket? Och det är väl kort och gott så att De flyger som flygplan. jag flygplan. Ja, och framförallt så minns jag mycket från den första. Att det var en sån här film som, tänk att nu vet jag inte om det var exakt så här, men tänkte dig att jag var sjuk hemma från skolan en dag. Mm. Och så, så vabbade farsan. Mm. Och sen, ja, hur är det? Ska vi se någon film eller något? Känner du att du orkar det? Jag bara, ja men det kan vi göra. Ja, då ska jag visa dig något. <går> och så liksom plockar han fram den här och så vi ska se en film som heter Top Gun. Jag bara, va? Ja, de flyger flygplan. Jag ja, okej. Okay. Och sen efter fem minuter så satt man fem centimeter från tvn. <går> Med stora ögon. Ja, och tyckte att den var så jävla häftig. Så det är ju definitivt extremt mycket nostalgi bakom det här. Jag kan till och med känna att det, det gör ingenting ifall den är ganska kass. Det kommer vara kul ändå. Liksom. Ja. ja, men varför För att det blir, det, det blir som att vara åtta år, nio år, tio år igen. 80-tals 80-tals retrovurmen, alltså den har hållit på länge alltså. Jag trodde det skulle mm. vara en grej som, ja men det, det kommer vara coolt i eh, kanske fyra, fem år. Ja, Nej, det har men varit alltså det i det, men, tio år Ja, och jag tror att det beror mycket på det här att um, jag tror nästan att det kan ha att göra lite med streamingtjänsterna och göra att folk får verkligen göra filmerna de vill förstår du vad jag menar då mm. alltså som um, Scorsese, han ville göra Irishman men det var inget bolag som liksom nej men du kan inte göra fem timmar film. Ingen kommer att köpa biobiljetter Nej. men Netflix säger Ja, ah, men du får göra den här mm. Och så får han göra det Det känns som Netflix, de tjänar ju så jävla med pengar Att de kan liksom ta en risk lite då och då mm. Och då sen kanske jag tror att Bolagen som vill släppa sina filmer direkt på bio De har hängt på det här lite Att och man liksom tar risker säger, ja, men, måste inte vara Marvel ja, Att vi, vi nej, gör någonting så att alla vet säger, vad de får det, Ja, och det är klart det, det kanske inte alltid de har blivit succéer Nej. för den delen. Men ändå att det här att ja, ja, du, du får göra Top Gun 2. Mm -hmm. Men vi köper det nu. Annars gör du den på Netflix. Ja. Och då tror jag också att det har lett till den här som du pratar om 80-talsvörmen. Nostalgin. Att det är väldigt många som gör film nu som kanske såg sina första filmer eller har sina favoritfilmer från 80-talet. Mm. Som du liksom gör det på rätt sätt. Helt enkelt. Det är därför det håller i sig tror jag. Ja det är väl om man kollar på 80- och 90-tal när det är lite action och sånt det finns inte på samma sätt det måste vara megamaxat på ett helt annat sätt idag det kan inte vara enkelt men nu känns det som att det kan vara enkelt mm, exakt. det måste inte vara en jättedjup story där man får veta exakt hur allt ligger till från början till slut utan det kan vara simpelt det kan vara, eh, de är dumma, vi är snälla och nu ska vi vinna Mm. Mer än så behöver det egentligen inte vara. Nej. Nej, men den filmen ser jag också fram emot att se. Mm. Och lagom till sportlovet, om allting vill sig, så kommer mm. också Elden Ring. Ja, just det. Fan. <laughs> jag hade inte ens tänkt på nu att det sen skulle kunna komma upp, men det, det är klart att det gör... Jag ska inte prata om Elden Ring för att det har jag gjort så många gånger känns det som. att mm. Jag pratar om Dark Souls-spelen så känner att jag släpper den. Men det kommer i alla fall. Det ser jag fram emot. Men ett spel som peaked my interest i alla fall. Mm. Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Mm -hmm. Såg ut att vara ett ganska fränt ett action-spel som verkar vara som... Jag, jag kollar på en lista på nätet här nu. De jämför... Ja, ja. Eller jämför nej, Det är från studion som gjorde Ninja Gaiden och Nio. Ja, okej. Okay. Och de är rätt maxade de spelen också. Och nu kommer ett mm. eh, sånt spel i Final Fantasy-universumet. Det ser väl ut som de senaste Final Fantasy-spelen. Mm. Men det såg ganska coolt ut. Det var maxat mycket färger och eh, massa specialeffekter och sånt. Ja, det kanske... Är, helt rätt att ha det i det universumet det är ganska trevligt liksom nu har vi fått det mörka och gråa farliga och lite dystra Åh, varför inte någonting färgglatt ja just det, varför inte <laughs> så jag kollade lite på en gameplayvideo förut och det ser ut att kunna vara jävligt kul det verkar vara mycket fokus på att fightas i alla fall Mm. Det är aldrig fel Det låter positivt, det jag Precis. Kan du, får jag backa bandet lite Du ska få berätta en sak för mig mm. Du nämnde Nio mm. De spelen Och det är en sån där, det är en sån där titlar Som har flimrat förbi för mig mm. Jag har sett lite covers Och jag har hört folk nämna dem Och sådär och jag har alltid ställt mig frågan, vad är det för spel? Mm. Men av någon anledning så har jag aldrig ens sökt på YouTube nio Gameplay. Kan du bara, nu har jag chansen här då, vad är det för spel exakt? Det är väl ett av de här som slavsitt skulle kunna kallas för Souls-like. Mm, okej. Okay. Sånt svårt actionspel i, vad vet jag, Sekiro, Bloodborne, Anda. Ja, okej. Tog det alltså. Ja, och eh, Ninja mm, Okej okay. Men är det Om man säger så, är det så där Överdrivet japanskt akrobatiskt Eller är det mer Om, om du satt att att och Har lite tyngd i sig, trots mm. att man Kan svinga med den grejen, är det här mer Slå volter och greja Jag har inte spelat Så pass mycket att jag kommer ihåg Eller Så, jag tror, jag nej, tror att nej, det... det är ja, Kanske lite mer akrobatiskt, men Mm. det är nog ganska likt Souls-spelen eller From Software-spelen. Ja, okej. Okay. Men med kanske Bra. lite mer såna specialförmågor och sådana här grejer. Även ja, ja. att okay. du har ditt vapen som du ska svinga och du ska bli duktig på det här. Det känns som mm. att det finns mer sån som, som det kan finnas ja. i, vad vet jag, MMO. Det är mitt intryck i alla fall. Mm. Men jag, jag har Bra. spenderat alldeles för lite tid med det så att Ja, ja, okay. jag, jag, kan, jag kan ha helt fel Eller blanda ihop det med någonting annat Jag var inte riktigt beredd på att prata Om det spelet idag Nej, det är sånt som händer Det är lugnt ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Nej, Men nu fick jag ett svar i alla fall Så kan jag väl säga Ja. Bra Har du någonting mer som du tänker på? Ja, jag har faktiskt Två till som jag tycker Sticker ut lite för mig personligen Mm den, och jag ska avsluta med en annan här. Men först vill jag prata om filmen The Northman. Mm. Den är gjord av regissören Robert Eggers. Det är han som har gjort filmen The Witch och The Lighthouse. Känner du till någon av dem? Båda två. Ja, bra. Och för mig personligen så hamnar, hamnar ju båda två i stort sett på första plats de åren de har släppts. Jag tycker att det är två sanslöst jävla bra rullar. Evelina kollade på The Lighthouse och jag försökte mm. vara med och kolla men jag stod fan inte ut. Uh, nej, de är ju originella, kan man säga så. Mm. Uh, det är verkligen sådana här uh, fullt fokusfilmer. Uh, inte svara på något sms eller på något meddelande på Facebook, utan man får lägga undan mobilen och bara titta. Mm. Men de är ju också, tycker jag, visuella mästerverk. De är jävligt snyggt ljussätta och snygga miljöer och alltid, alltid bra skådespelare också. Alltså, de förmedlar ju mm. rätt känsla. Det är ju bara ångest. Man må ju piss av att se The Lighthouse. Ja, framförallt. Ja, The Lighthouse är ju tok tokångest och den gjorde också, den såg jag ju på bio. Tyvärr så var det ju jag och två andra i en jättestor salong. Det är lite tråkigt tycker jag att det blir så. Men, men, det var vad jag var inne på för några veckor sedan uh, när jag haltade lite i den uh, när jag har på det. Jag tror ingen fattar vad jag vill ha sagt, för jag fattar inte själv när jag har lyssnat. Men skitsamma. Sådana resonemang har jag kommit in på också. Jag bestämmer mig för vad jag ska mm. säga. Kommer jag in på ett sidospår och sen går vi vidare så jag hinner aldrig avsluta resonemanget. <laughs> Nej, men i alla fall så uh, den... The Lighthouse har en scen, vet, så som filmer skräckfilmer brukar göra idag. De ska ha sådana här jump scares. Mm. Att, uh, det räcker inte att någon kommer igenom ett fönster, utan det ska vara ett, en hög ljudeffekt också. Så att man snarare blir räddare för ljudet än vad det som händer på filmen. Mm. Men i den här scenen i The Lighthouse så är det Willem Dafoe som bara kommer runt en husknut typ med en yxa i handen och det är egentligen helt knäpptyst men han har en så jävla otäck och det är så oväntat att jag blev typ livred i biosalongen <laughs> och det där har han lyckats med både i The Lighthouse och The Witch jävligt snyggt, alltså skrämmas mer visuellt än ljudmässigt kan man säga så. Man har ju ett jävligt sinister face. Mm. Och uh, Robert Eggers är skicklig på de scenerna också. Mm. Uh, men i alla fall den här då, The Northman uh, har inte läst så mycket om den uh, men det är ju, det hör man ju nästan det är ju lite vikingatema i alla fall. Uh, med uh, Alexander Skarsgård i huvudrollen. Mm, såklart. Och, uh, och Willem Dafoe igen. Och även en av mina favoriter vet du hon, den här tjejen Andrea Taylor-Joy, som jag uppskattar väldigt, väldigt mycket. Hon mm. är med i The Witch bland annat. Uh, gör alltid jävligt bra roller och gör väldigt mycket film och gör olika typer av film. Så det gillar jag. Mm. Uh, och också kanske den mest underskattade skådespelerskan som finns i hela filmvärlden Ethan Hawke gör också en... Uh, mm. Jag tycker att han, det pratas sällan om honom som en riktigt bra skådespelare. Men jag tycker att han är helt fenomenal. Uh, nästan favoriten faktiskt. Men han känns lite som att han har en uppsyn, alltså en lite dusig uppsyn som gör att uh, Att han skulle kunna vara en karaktärskådis och bara spela roller man inte gillar. Förstår du vad jag menar? Ja, uh, absolut. Uh, så kanske det har varit några gånger också. Men, men han har ju... känns ju så också. Förlåt, nu hörde jag inte vad du sa. Matthew McConaughey känns ju också så. Ja, ja, det, absolut. Det, Och så ja, var han hållit. hur bra som helst i Interstellar istället. Mm, ja. Eh, ja. Fan, nu tappar jag tråden. Ja, sorry. Ja, nej, det är ingen nej, det var ju bra. Men Ethan Hawke var det. Eh, det som jag gillar med honom lite, okej, okay, det är så här. Han har förstås gjort stora filmer. Men det känns lite som att han var den här slubben som... Han gjorde typ de här varghunden-filmerna. Det här på 90-talet. Och där känns det som sen att... Ja, nu har du chansen att bli störst i världen. Nu ska du göra de här filmerna. Och då säger han, nej. Jag vill göra filmer jag vill göra. Ja. Och så blev han inte den där mega, mega, mega-stjärnan. Och det kan jag tycka, det är, jag tyckte på något sätt att det är så jävla mycket respekt att göra så. Mm. Och bara konstatera, nej men jag, jag, jag vill göra filmer som jag känner mig engagerad i. Mm. Och det tycker jag, jag älskar det faktiskt. Ja men sånt är härligt, en frisk fläkt. Ja, och det ska bli spännande att se vad den här filmen handlar om. Det har kommit en trailer som var en bra trailer. För jag kände inte när jag hade sett den att, ja, det här kommer att hända. Den filmen kommer att handla om det här Utan det är fortfarande väldigt Det finns ett mystik över det Som jag gillar um, Ja Ska bli extremt intressant Kommer mm. i april den också Samma som Top Gun, tror jag Så det, ja Det blir en Henna redig påsk Ja, uh, och nu är det här, nu, det här är väl hans tredje rulle nu då. Och nu får man ju se om man klarar av att göra tre på raken. <går> Ofta så kan det ju bli lite så att man gör två väldigt bra filmer och sen kan man spåra ur lite. Man gör på, lite på slentrian och så blir det lite mm, Men urvattnet. det är lite så som det blev med han eh, M. Night Shyamala mm. eh, som gjorde sjätte sinnet Unbreakable och sen spårade lite. Mm. Hittade som tur var tillbaka men det tog sin lilla tid. Hoppas att det inte blir så med den här killen då. Utan att han har tungan rätt i mun. <laughs> det är ett jävla uttryck. Ja, det... Ja, Freudian hörde något helt annat, men det behöver vi inte ta. Nej. <laughs> men vad fasen? ragnarok Ragnarök, eller Ragnarök, som det heter på riktigt, om man ska använda det ordet känns ju som att det kommer att vara typ lika fränt som God of War 4. Mm. Det tror jag garanterat att det kommer att vara. Kolla också lite gameplay eller om det var en trailer, jag vet inte fasen. Man verkar ju ha de här svärden eller dolkarna eller knivarna som man har i de gamla God of War-spelen. Mm. Som är liksom fast i en kedja som man har runt armarna. Ja, just det. Att det verkar vara som att Ja men då har vi det här För det är lite långsammare tempo Kan man väl säga i God of War Till Playstation 4 Än mm. om man jämför med Ettan, tvåan, trean har inte spelat Som är väldigt så Jättemånga fiender Hacken, slash liksom Slakta allting Få massa Experiences Och massa skit och levla bara för att få massa nya kombos och sånt där. Det är mycket ös i de första garage spelen Fyran är också mm. mycket ös i, men det är lite mer kanske strategi och inte så mm. jävla många fiender åt gången. Mm. Mm. Kan jag säga samma sak som jag sa förut då? Det känns när jag tittar på det, jag har inte spelat det, det känns som att det är tyngd i karaktären. Ja, det kan man säga. Ja. Ah. Ja i Kratos I God of War till PS4 Det kan vi fan snacka tyngd i karaktären ja. Bokstavligt talat Ja Så Det verkar som att det kommer ett till nu Du vet när vi pratade om Resident Evil 7 och 8 Förra gången mm. Det känns som att det kan bli en sån grej Av det här också Att man tar det bästa från alla God of War och gör till ett spel Mm jag får okay. den feelingen av Ragnarok. Ja. Uh, uh, alltså det jag har sett, jag har sett lite, eller jag har lyssnat på en annan podd, ska jag väl säga. Uh, och jag kan säga jag håller väl inte med de här två personerna, men de har pratat lite här, ser det bara inte ut som ett DLC? Alltså, det, det jag tror att de är lite inne på, vad kan de göra som känns fräscht. Och det som jag tycker är lite löjligt med att prata om det så, det är väl att ja, jag spelade fyra uncharted-spel och tyckte alla tre i stort sett, i alla fall två, tre och fyra, var skitroliga. Trots mm. att det bara var precis samma sak. Måste det alltid kännas så förbannat fräscht? Alltså det, det kan väl hända att det här verkligen är ja, 2,0 då, om man säger så. Nu är det ju del två uh, i den här serien, men men i vissa Frågan lägen så kan jag tycka att vissa spelserier behöver någonting fräscht och då brukar jag påpeka att det måste komma mm. någonting mer. Och vissa spelserier behöver inte det för att då är det ju Don't Fix What's Not Broken och så vidare. Ja, just det. Och då tänker jag att då gör väl ingenting om det är samma saken, men du lägger till någonting nytt. Ja. Det är väl någon enterhak liknande grej man kan göra i nya God of War Ja, okej. Okay. Och Enterhaker blir alltid roligare, gör alltid spel lite roligare. Ja, det är ju Halo Infinite ett livande bevis på. Ja, och Just Cause-spelen. Ja, just det. Absolut. Helvetet vad roligt man kan ha med enter Hockey i de spelen. <laughs> ja. Spelade skiten nu tvåan, vet du, till PS3. Ja, och jag spelar skjuten nu trean framför allt. Mm. Jag kan lämna God där men Ja, okej, okay, bra För ja, jag, ja. jag har ju inte spelat, så jag har inte så mycket att säga Och jag har inte så där jättemycket visuellt Eller med att jag har kollat på trailers Och sådana där grejer det finns, Jag har inte suttit och gjort liksom mega mycket research För alla spel, det är bara det här ser jag ser fram emot Det här verkar coolt ja. Ja, Nej, det har inte jag heller, men jag har faktiskt en till Att prata om mm, kör Och för att försöka hitta en liten stämning Här då, så kan jag så vill jag ta er till ett eh, hotellrum i Upplands-Väsby. Återigen ska jag säga till det här hotellrummet i Upplands-Väsby. Tidigt 2000-tal. Jag och Kristoffer eh, Nordström hade svårt att sova. Vi var väldigt spända på eh, ja, morgondagens flyguppvisning som vi skulle på. Mm. Och det var jävligt sent. Men i alla fall till slut så slog vi på tvn. Och bläddrade och bläddrade tills vi, en snubb, nej, tills vi ser en snubbe komma på skateboard och köra rätt in i en stolpe. Och vi utvisade <håll> båda två, vad i helvete är det här? Och då visade det sig att redan där så var det någon form av jackass-maraton. Ja, ah, var det tidigt 2000, du menar? Ja, sa jag inte det. 2020 jag tänkte Ja, fan ja. <laughs> inte ens det kunde jag få till Tidigt, nej men då tänkte jag nej, men då... <laughs> så jag hade ingen aning om vad du skulle prata om när du säger att alltså, du kör in med en skateboard in i en storp så här hmm. ja, ja. ja skit samma ja. ja och sen låg vi i flera timmar och sträckkollade på Järkas för första gången och det här minns jag ju än idag att jag gjorde och sen exploderade det väl där på högstadiet som jag gick på då. Alla såg det. Mm. Och det kom mer och mer, fler och fler säsonger. Och sen fick vi så småningom inte både en och två, utan faktiskt tre filmer. Apropå det här med nya idéer. Nej, det var ju inte en enda ny idé någon gång. Men ändå så är man säga att alla tre är lika roliga. Man kan se vilken som helst av dem och garva Hur många gånger som helst också. Ja, och därför tycker jag att det är så jävla spännande att se... Nu har det trots allt gått några år. Hur kommer det vara att se Jackass Forever som också kommer att komma här nu i år? Alltså, jag är, det ska bli så jävla roligt ja. att det kommer en till. Ja, men den, den, när jag såg att de skulle släppa en ny Jackass-film så jag har jag ändå försökt att hänga med lite grann hur går den, när kommer den och så vidare kolla på intervjuer mm. med Johnny Knoxville och sådana här grejer eh, kollat lite på Stivos Youtube-kanal som egentligen inte är ett dugg rolig men ändå kan man inte låta bli att kika på det ibland när man sitter och pratar med någon kändisar i någon buss någonstans och sen hittade mm. jag ju på archives.org eller vad den sidan heter Jaja, som jag tror jag faktiskt att det är MTV om inte annat så heter Användaren MTV lagt upp mm. alla tre säsonger som man kan kolla där. Aha, okay. För serien ja, har jag bra. ju inte sett på hur länge som nej, helst. Nej, det var länge sedan. Vad fanns det så, du? Archives.org Archives.org, ja. Tack. Så, sen vet inte jag ja, om nej. det är MTV på riktigt, men där hittade jag det nej, i alla fall. Nu. <laughs> Ja, nej men alltså jag, jag, Det kom ju en trailer dagen Som faktiskt, jag hade nästan glömt av lite Att den skulle komma mm. Men det ser ut att vara en, Att dum nu är, nu är det ju en trailer på två minuter En film som är typ en och en halv timme Men det verkar vara rätt mycket Sådana här, inte bara Vi ska slå oss Utan bara helvete, utan lite mer Sådana här också, lite pranks Mm. Alltså att de blir, det är i alla fall intrycket att de blir lurade. Till exempel så såg jag en sak som såg väldigt rolig att de går och beställer saker i en sån här foodkort och så flyger det ut någon sån här boxningshandske. Precis ja. när de ska ta, ta, ta emot maten. <laughs> Men sådana grejer de har ju haft också tidigare. Det är väl när de har haft mer pengar och mer budget så har det varit lite mer påkostade pranks snarare än att ja. de åker med en kundvagn mm. in i en buske. Ja. För och, det är inte superkul att kolla på längre. Nej, absolut inte. Och återigen så är det, ja, förlåt nu. Och det är djurplågeri hit och dit. Men jag vill att det ska vara med igen. som ska behandlas illa. Bara för att de ska stånga någon. Det är klart att det ska vara med. Men det är ganska många nya med va? som är lite som är yngre. För jag de Jackass-killarna? De var ju liksom i 20-30 års åldern. När ja, det gick på om man säger, om man de säger är att det alla nu. Mm. Uh, alla som har varit med i någon tidigare film från liksom, som man kan tänka Jackass-gäng, de är med igen. Till och med faktiskt, det visste jag inte, det läste jag nu. Uh, även Bam Margera är med han filmade sina scener innan han fick sparken från projektet. Så det, det ska tydligen vara med det också. Okej, för det var, var ju ett jävla liv om det. Ja, men han verkar ju... Det är ju synd om honom. Han verkar ju ha kraschat totalt. Ja, men jag tror nog att han är sjuk. ja ja det, Alltså att, precis, han har, det så... att han har en störning. Ja... Um, och också antagligen lite i alla fall alkohol lagt på det och sorg fortfarande över Ryan Dunn som dog så liksom, det är mycket som pågår i den mannen tror jag. Ja alltså jag får bipolär vibbar. Jag ska inte ja, sitta där och diagnostisera nej, men... nej, det behöver vi inte göra Men alla ser väl att man, Ibland kan man undra Vad fan håller han på med Är han dum i huvudet Men man får också tänka det, Han bor inte bra helt enkelt Av uh, olika anledningar Nej, jag kollade på ett uh, det, var, det var på Stevos uh, Youtube-kanal När de skulle iväg. De skulle kampa och surfa uh, Så var det han Och så, uh, någon mer Och uh, Bam Margera. Och så, ja mm. men vi har inte sett på ett, på ett tag Det var kul att se det igen och så vidare Och så vidare. Och Ben Margera liksom är Ser bara mal, malplacerad ut Och liksom ja. ser, Säger typ inte ett ord Rör knappt på sig Och liksom Nej. Ser ungefär ut som att Var är jag någonstans och man är ändå van med att han är så här, helt hysterisk liksom. Mm. Precis Och det, så ser man att fan Vad han ser trasig ut stackaren Alltså ja, du, han mår ju inte bra liksom. Nej Jag eh, alltså hade kanske hoppats lite på att eh, Han i den här filmen Att det skulle bli liksom, du, du får hjälp Så att du kan vara med alltså, Det var väl också så, så har de väl jobbat Tidigare också Jag vet att Johnny Knoxville har väl varit på Steve-O Som som en hök för att han inte ska knarka så himla mycket som han gjorde det. Ja, ja nej men det är ja, det... tråkigt. Ja, nej, sen fattar jag det. Inte alltid det funkar så, som jag sa. Det förstår jag, utan ja. Men det var lite synd att det blev så här. Jag säga. Det hade mm. varit kul att se honom liksom på en premiär och må bra. Ja. I alla fall bättre. Uh, ja. Men men, så verkar det inte bli. Nej, inte vad vi vet. Det kanske löser nej, sig. Nej, inte vad, ja, det, det kan man ju hoppas för det. Jag sitter och jag var tvungen att googla fram lite bilder så alltså, han är ju i stort sett han ser ut som 60 år. Mm. Ja, för fan. Ja, en farbror. <laughs> Oj. Nej det var bara så En jävla oväntat ordval Förlåt En farbror Ja absolut ja, För det gör han också I det här steve Avsnittet eller på hans YouTube kanal han syns med farbror Som tittar på när ungdomarna gör en massa konstiga saker mm. det, det är nej, Sjukt läskigt men, ja. nej, men jag tror att den filmen kan bli riktigt bra. Mm, jag hoppas det i alla fall. Jag kan säga jag vet att jag kommer att älska det här. Ja, ja, ja. ja. Mm. Och nu är det också så här nostalgi. Saker som kom för 20 år sedan på tidigt 00 tal mm. Nu är det ju ja. vår generation som kommer att vara med och som pratar om allting som var så härligt för 20 år sedan. Mm. Ja. Vi kanske ska göra ett avsnitt om det. 20 år sedan. Hur såg det ut? Vad spelade vi? Vad kom? Ja, det är Tycker jag garanterat att vi ska göra. Ja. Två delar, en med spel och en med film. Mm. Bra, då är det bestämt. Ja, då kör 2002, vad lirade man för någonting? Eller det kan vara 2001 eller 2000 också. Ja, nej, 2002, punkt. <laughs> <laughs> Okej. Okay. FIFA <laughs> mm. NOL vilket, jag faktiskt, vi, vilket faktiskt jag tror Tragiskt nog stämmer Att jag spelade sjukt mycket FIFA Just den 0-1 ja, 0-1 körde jag lite NHL då Men mm. 0-0 eller 2000 Körde jag vin mycket 0-1 kände jag Men det här är ju typ samma spel Ja mm. Så var det väl med 94, 95, 96, 97 Också är ganska lika varann mm. Men det känns lite ja. grann att ja, det är inte jättemycket nytt som får mig att stanna kvar Nej, när jag ändå okay. har spelat färdigt liksom NOL 2000. Visst, man kan köra en ny säsong och såna grejer. Eh, men jag kände att aj, jag var klar där. Mm. Okej. Okay. Så NL 2002 kör jag inte? Nej, okej. Okay. Är... NOL har jag aldrig riktigt... Uh fastnat för. Nej, men det, det, det har väl med sportintresset kanske vad man gillar. Ja, så är det nog. Sen har jag sagt här att jag har haft jävla kul med NHL-spel. Till exempel lite så där. vi kör lite NHL innan krogen mm. som grej. Då har jag spelat NHL men jag har aldrig, tror aldrig jag har ägt NHL, till exempel så. Nej. Man jag vet men. inte om jag äger någonting nyare än NHL 94 till Super Nintendo Nej, nej, du ser men, men. <laughs> Elite-serien 95 då Mm <laughs> Till serien ja. ja Har du något mer? Eller börjar det bli dags att um, ge runden av? Eh, men det är ett till Som ja. jag, jag skulle Det kommer jag ta snabbt för jag har, my, jag, har inte, jag har inte sett Mycket av det Det är bara att fan, det här <laughs> kan bli så jävla coolt eh, Jag har Legacy Ja ja, för fan, absolut. Det kan nog bli riktigt tufft. Ja, och det verkar ju vara som att man får vara med i Harry Potter filmerna i alla fall. Mm. Absolut. Och jag kollar, det håller jag med om. Jag kollar på lite screenshots nu och det ser ju fan fucking tasty ut. Ja, det ser jävligt häftigt ut. Det håller jag med om. Om man får så sorteringshatten, man får springa runt i slottet och såna här grejer. Mm jag kan tänka mig att det här kan bli ruskigt bra. Mm. Sen har jag kört några Harry Potter TV-spel. Jag vet när första kom till PlayStation och tänkte att nej, det här vill jag nog. Det här ser inte så där jättetrevligt ut. Det ser inte alls ut som det gör i boken. Jag vet inte om första filmen hade kommit när första spelet kom. Nej, jag har ingen aning heller faktiskt. För jag tror inte det var inte baserat på filmen som kanske senare spel var utan det var nej och då kändes det som att man hade gjort en tecknad variant av Harry Potter som var mer riktad till barn men men ja, Hogwarts Legacy ser ut och vara det shit. Det gör det verkligen. Så det ser jag fram emot. Mm. och det, det konst... kommer att bli häftigt det tror jag. Och jag tycker att det är konstigt också att man inte har gjort mer spel i det universumet inte att, det är, mm. inte att man är Harry Potter som ska göra samma sak som i böckerna och i filmerna. Nej, utan att den här världen har så himla mycket potential det skulle kunna bli mm. varför har det inte blivit ett typ MMO? Ja, nej, jag, det är en väldigt bra fråga. Jag vet inte. Det, det inte. har jag som du säger. Ja, för men vem fanns skulle inte vilja sälja dem jag på att säga. Ja, precis Nej, men Nu kommer det ju ett sånt här det är Kanske inte ett MMO då förvisso Men det känns ju som att det här kan landa Helt helt rätt mm. Det är i alla fall ett RPG Verkar det som mm. Och ja. så kanske man får Jag antar att Spelet går ut på att man går I skolan Hogwarts Ja, och sen, väl ut, sen ser det väl ut att vara mycket äventyr och där. Sen när man fightar, fightas mot Death Eaters Eller vad det nu kan vara Jag, jag vet inte var någonstans i Harry Potter-tiden vi är någonstans är Nej, det är inte jag heller Är det under 90-talet som Harry Potter-serien utspelar sig Eller är det nutid? Ja, det är, det är väl en helt unik historia i alla fall det ska, det, Några av de större karaktärerna är väl inte med Tror jag, liksom så Nej. Från böckerna alltså Nej. Det blir säkert något vara. gästspel Från nog Ja, många är ju Inte med längre Och mm. några var väl Gamla redan när Harry Potter utspelade sig För det är ju vad fan är det? När äh, Battle jag tog of mig Hogwarts där är 97 Typ ja, Det här kan du oerhört mycket bättre <skratt> jag valde nu att snabbgoogla lite. Mm. Det utspelar sig under 1800-talet. Aha, så det är. Ja, ja. Det visste jag nog kanske. Helt rätt skulle jag säga. Det finns ju liksom. Man kommer ju undan det. Där. Det finns inga moderna saker från liksom vår värld. Fast det finns ju inte i eh, trollkorsvärlden. Så nej, det skulle ju kunna jag, utspela sig vilken tid som helst. Jo, nej, alltså jag tycker så är att. Låt oss säga att man hade, det, det är häftigare om man någon gång kommer utanför Hogwarts mm. Då tycker jag att en 1800 talsmiljö miljö är coolare än om man hade sett elbilar köra Ja, precis, och folk om, med mobiler. om man är i är mer, Ja, så, Men om det blir något sånt någon gång så tycker jag 1800-talet är coolare att röra sig i då Ja, det kanske passar bättre med trollkarsvärlden hur, hur den funkar mm. och sådär Ja Ja, men det är väl smart och ha allting före som typ allting är löst efter Harry Potter-serien. Mm. Fred på jorden och så vidare. Ja. Här, här kanske vi är inne mer på de här som startar skolan och sådana här grejer. Säkert. Ja, men det ser jag fram emot i alla fall. Det, när man kollar screenshots mm. och när jag har kollat på trailers ganska korta trailers jag har sett det ser ut att vara jävligt snyggt. Det kanske är det här som blir den här generationens konsolers eh, superspel. Ja, varför sen, inte? Sen ska det släppas till PS4 och Xbox One också men det här känns som att det här är gjort för de nya konsolerna. Ja, det och tycker så jag finns också. en nerfad version till de gamla. Snarare än att mm. som idag så känns det som spelar spela gjorda för de gamla konsolerna men med högre upplösning på nya. mm -hmm. Och det är klart Breath of the Wild 2, absolut Men nej. Om det ens kommer Ja, nej men precis Det är, ja. det, det är, det är Nintendo och det är Zelda Vi snackar om, de kommer väl att vilja mm. göra Till ett perfekt spel Ja, såklart så, att så det, det lyckas kom... de ju alltid med så det, ja. så det kommer väl En månad innan Switch blir obsolet och nästa konsol Kommer <laughs> och då släpps den till den konsolen Ja, varför inte så det lägger väl bli om eh, några år. Ja så, ja, så kan det vara också. Och jag har inte så mycket att säga. Okej, ett nytt Breath of the Wild, det kommer bli as bra. Mm. Det är så. klart att det kommer. Sen kommer ett nytt Sonic-spel också. Ja, ja. Jag, jag menar två? 2, eller? Eh, nej, Sonic Frontiers. Ja, eh. okej. Okay. Sen vet jag inte vad det är jag bara, jag bara ser namnet nu Så jag har ingen aning om vad det här kommer att bli för någonting eh, Men man får vara lite Försiktig när det kommer Sonic-spel ja. Sonic Generations tyckte jag var Klockrent eh, Sonic Colors var jävligt roligt också Och Sonic Mania är ju Grymt kul om man gillar Sonic CD och Sonic 1, 2, 3 ja. Så är det liksom Rätt Sonic-spel Men sen har det kommit så himla mycket skit också Ja, just det. <laughs> så jag vågar inte ha för höga förhoppningar, kanske. är Nej, det. Bra. Men jag vet mm. inte. Fast, C det känns som att Sega har steppat upp sitt game när istället för att outsoursa allting så kanske de gör det med rätt känsla, om du förstår vad jag menar. Mm. Ja, visst. Ja, får hoppas på det i alla fall. Mm. Nu tror jag nog däremot att det börjar bli dags att knyta ihop Sack. Så den blir der Sack zusammenbinden. Ja. Det låter bra, det tycker jag. Vi har fått med mycket idag. Jag är rätt nöjd, måste jag säga. Ja, jag, jag är också nöjd. Mm. Mega nöjd. Ja. <laughs> Men ja, tack så mycket kära lyssnare för att ni just har uh, lyssnat på oss ännu en, en gång. Så kommer vi att prata lite om tiden för 20 år sedan då, Nästa mm. gång. Och eventuellt en gång till. Jag tror att det blir bäst så. Så eh, på återhörande och tack så mycket och ha det bra så länge. Tack. Tre gånger i sex av